La meva intenció, la veritat, és que no era potser allargar-me tant, bé, bueno, sobretot, no era allargar-me tant, sinó reflexionar en plan quines coses servien o quines no podíem eh, tirar endavant amb, amb tot el tema de, de l'habitatge, de les polítiques d'habitatge, tant, suposo, a nivell de Barcelona com amb el procés que s'ha engegat i des del tema de les sobiranies. Però el concepte així com de sobirania residencial, eh, una mica... Mm, el que com a tal seria la capacitat que tenim com a societat per poder allotjar la nostra població. Aleshores, això que és molt vago i molt genèric, eh, una mica el que anem fent és aterrant-ho en base a, a una mica l'exposició que aniré fent per acabar eh, articulant una mica les bases d'un nou model residencial que permeti fer aquesta provisió d'habitatge a les nostres ciutadats. Clar, eh, podríem dir que el concepte en si sí et permet una, una reflexió, que és que la sobirania residencial no només ve proveïda per lo que seria l'Estat o per lo que seria l'administració pública. La sobirania s'exercés i, per tant, vol dir que ho podem fer fora d'un marc legal determinat. I per tant, el, el fet d'utilitzar el concepte de sobirania residencial també ens permet anar una mica més enllà del dret a l'habitatge entès com a procés de reclamació jurídica per aconseguir una obligació de l'administració pública. Potser dir coses com molt ràpides, però si en voleu anar tallant i en voleu anar dient, perquè jo potser que tingui assentades algunes coses que no, no li dono importància, però són, són procés dins de les constitucions o del mar jurídic establert? Eh, i també doncs, el fet de quina és la legalitat i quina no és la legalitat eh, ens permet transgradir, si més no, tot aquest març jurídic eh, que tenim i podem incloure doncs, situacions com l'ocupació podem incloure eh, determinades realitats que a vegades doncs, no, depèn de determinats discursos ens quedem encallats amb una reivindicació a l'obligació de l'administració pública proveir un, un habitatge per exemple, però estic d'un documental ja. Sí, sí. Vale. Eh, aleshores, una mica per començar a de les polítiques d'habitatge d'urbanisme dels darrers 50 anys. Per tant, intentar canviar el marc d'avui vol dir que acabarem tenint una conseqüència que amb els propers 50 anys o Si sigui, es pot veure com una dificultat però alhora com una oportunitat de canvi cap al futur. No? És a dir, si volem canviar les polítiques d'habitatge o les polítiques d'urbanisme a futur, hem de començar a incidir avui i el que estem patint avui té a l'hora de 50 anys d'inactivitats per part de, de l'administració pública que ha relegat totalment el que seria el dret a l'habitatge com a tal al que seria el, el mercat. Aleshores, per establir aquestes bases de la sobirania residencial doncs hem de tenir clar quines són les bases de, del del model eh, d'habitatge del model residencial actual sota el mercat. amb què es caracteritza i quines són les seves limitacions. O sigui, quan parlem del de, 80% dels residents d'habitatge a l'estat espanyol que, eh, són de propietat, estem parlant de que la producció d'aquests habitatges o d'aquesta aquest, situació residencial està feta per eh, tot un conglomerat d'empreses multinacionals que es basen en l'explotació de la mà d'obra i, per tant doncs, eh, hi ha unes situacions d'explotació de, de, que fan a retroalimentar aquestes dinàmiques de, de, dins del sistema eh, capitalista, que podríem dir que tot el sistema a Catalunya entre el, dos, entre el 98 i el 2006 el 68% del producte anterior brut era el que era el mercat de l'habitatge com a tal per tant hi ha tot una, un component molt important a nivell de, de sistema productiu a nivell de distribució vol dir doncs, que el criteri màxim de distribució de l'habitatge acaba sent el preu de venda i la capacitat de compra i podem dir que també en aquest interval del 98 del 2006 doncs, els preus van augmentar més d'un 145% i els salaris només un 30%. Per tant, estem fent front permanentment a unes situacions a unes bases d'un sistema eh, amb, un amb una dinàmica capitalista que van en contra de, de, del, del tema del dret a l'habitatge. i com a consum, també podríem dir que es potencia el consum d'unitats individuals, unitats familiars, unitats de convivència, on eh, pot ser o no que siguin l'essència del trencament de, la, de les vides comunitàries o relacionals. tenim, tenim. Eh, I després, quan parlem després també en temes de eh, finançament, la política d'habitatge i la política d'urbanisme passa pel finançament en més d'un 90% per aquests bancs del sistema financer i per aquests instruments especulatius o basats en l'especulació o amb criteris de màxim benefici al menor temps possible. Per tant, podríem dir que tota la cicle de producte del que és la producció o l'accés a un habitatge està dominat sota uns criteris de mercats capitalistes i que quan parlem de sobirania residencial des d'una perspectiva de transformació vol dir que hem de revertir aquestes bases. ¿vale? Eh, això no es pot de, deixar de menys tenir quin és el paper de l'Estat o quin és el paper de l'Administració quin és el paper de, de l'Ajuntament. L'Estat la, com a tal no té un paper neutral, sinó que en un marc d'una economia capitalista té el paper d'obrir nous mercats potencials per afavorir l'acumulació d'aquestes empreses. Eh, capitalistes i, per tant, eh, les polítiques d'habitats que s'han anat articulant han anat més a fer aquesta cessió de la resolució de les necessitats via el mercat que a través de la provisió de, eh, per l'acció pública, d'acord? Això ho dic perquè doncs és com molt eh, ràpid o potser una mica de filosòfic, però un anem, anem aterrant. Les conseqüències d'aquest model, sobre el malament que està tot, no cal que potser us ho digui. I, Sí que hi quatre dades, o sí que un a mínim vull incidir també amb una cosa, ja que hi ha Irene, doncs també com així, com hi ha, hi ha tot el tema de debatre. De per mi hi ha tot un tema que és veritat que a nivell mediàtic, potser tot el tema dels adonaments és el que està tenint més presència, però sí que podem dir que hi ha una crisi de resolució de necessitats residencials històrica a l'estat espanyol, on ja abans de l'exclusió d'aquesta crisi financera del 2008, ja a, a l'estat espanyol hi havia més de 20.000 persones sense sostre en situació de, de carrer. Per tant, venim d'una situació acumulada d'un tipus de mercat que explou residencialment a la seva població i que és veritat que poden puntes, poden haver, eh, que en moments determinats hi hagi eh, situacions eh, de més vulnerabilitat però, per exemple, totes aquelles dones eh, en situacions de violència masclista que no poden sortir de casa per manca d'un habitatge o perquè l'administració li pugui proporcionar un habitatge, també forma part del que seria un habitatge insegur i una situació d'exclusió residencial. Totes les situacions de barraquisme, les situacions de, de sobreocupació, les situacions d'habitatge d'infrahabitatge o eh, població a sota amenaçada de donen una perspectiva i una dinàmica del que és l'exclusió residencial d'una forma més estructural on la part més visible i, i, i més visible que podem veure als nostres carrers potser són les persones sense sostre, una altra més amagada pot ser que sigui totes aquestes dinàmiques que queden dins de casa i dins de les situacions de violència o situacions de desnonament però que tot això, la visibilització de tot això són coses que eh, queden fora de l'acció pública. Quan l'Ajuntament, o normalment els ajuntaments, eh, fan eh, plans d'habitatge, fan radiografies de, del seu mercat residencial a partir de les necessitats de demanda que normalment exclouen ja aquelles persones que no tenen ni un sou per poder eh, pagar. No? I aleshores són eh, criteris o situacions d'alguna manera eh, conseqüències d'aquest model o les bases d'aquest model que, que us deia abans. Per altra banda, una altra de les conseqüències, evidentment, és aquesta sobreproducció d'habitatge, perquè està orientat més en perspectiva de política econòmica que de política social. Per tant, quan has articulat tota una articulació de provisió del sistema residencial en base a un sector econòmic, et trobes en situacions buits, que hi ha tot un debat sobre quina és la definició, una definició de què és un habitatge buit i què no ho és, i podríem entrar aquí després, si voleu, en un tema de debat. Doncs, bueno, podríem dir que si a Catalunya hi ha 400.000, es parla que 270.000 estan en mans particulars, que 100.000 estan en mans de, de, de, de cases i dals, bueno, ara més d'abans, ja de caixes ja, eh, i després ja podríem dir que hi ha uns 80.000 que serien nou estocs no col·locat. Evidentment aquí hi ha tota una dada amagada de quin és el parc d'habitatge públic que està buit, que ja, com a mínim si més no, la Sindicata de Greuges de l'estat espanyol o la del Pueblo quantificava més de 200.000 habitatges públics buits eh, que s'havien eh, arribat a, a, a produir. Eh, per tant, per una altra banda, veient que si l'administració pública no només no ha participat d'aquesta resolució o ha tingut un paper ínfim perquè ha relegat la provisió de l'habitatge al mercat, eh, ha produït molt poc habitatge social, el que ha produït l'habitatge social ho ha fet eh, en règim bàsicament de compra, per tant reproduint la dinàmica del mercat, vol dir que les capes poblats sense recursos s'han quedat fora del que seria l'accés la, la, a l'habitatge i que, per tant, hi ha una crisi d'accessibilitat dins també de, del que seria el tema de, de l'habitatge. Aleshores, dins de tot això, què fem? No? Quin és el mentrestant o com anem lluitant amb tot això? Llavors, aquí és important perquè abans del, del que deien, no? de com capturar aquestes bases eh, residencials del, de, per aquesta sobirania residencial, podríem dir que hi ha tota una part mm, del procés de lluita que s'entén dins d'un context capitalista. I, per tant, vol dir que tenim un març d'acció eh, limitat i que dins de les mateixes polítiques caïnesianes o unes polítiques de, més d'acció limitada hi ha un març d'acció que fins i tot eh, es pot eh, exigir es pot actuar. Per exemple, el fet, amb una política municipal clàssica, d'exigir o demanar que els objectius de política d'habitats siguin clars, concrets i mesurables en el temps, eh, és ja un punt totalment és revolucionari avui en dia perquè el fet de que arribar un compromís de que en cinc anys es produeixin tants habitatges que vagin destinats a tal població ja implica articular tot una sèrie de mecanismes institucionals que normalment ni disposen del pressupost ni de l'organització competencial suficientment adequada per adaptar-se a aquestes necessitats. Per tant, el fet de, eh, a nivell reivindicatiu, dins de si estàs posada oposició o si estàs amb, amb plenaris determinats, eh, demanar objectius concrets, clars i mesurables en el temps eh, permet, si més no, posar-ho en relació amb aquesta crisi de necessitats que hi ha actualment i, si més no, tancionar la corda per visibilitzar aquesta problemàtica. Eh, després hi ha una altra cosa que és que, evidentment, totes les mesures de les quals en parlem doncs ha d'haver un acompanyament d'una eh, dotació pressupostària suficient. Moltes vegades doncs, estem acostumats a l'argument o al discurs de no tenim prou diners, nosaltres som el Departament d'Habitatge, som el Ministeri d'Habitatge, però no tenim eh, suficient dotació pressupostària com per actuar perquè no és una prioritat política del moment. Doncs bé, eh, d'aquí a nosaltres poder agafar i articular que el 3% del PIB català no hagi orientat a polítiques d'habitatge, doncs és una mesura concreta, eh, específica, que segurament no és revolucionària, transformadora, però que sí que genera determinades tensions eh, dins de del que serien els criteris de prioritat social dins d'un estat de benestar que cada vegada està més eh, menguant. Després, demanar i excisir un compromís polític lo més transversal possible i a llarga durada també és una cosa que costa però que és de necessària eh, reivindicació. Tot això en un context quotidià que no suposa res revolucionari. Estem parlant de mesures totalment simples que qualsevol eh, partit polític o qualsevol moviment social tingués clar en les seves reivindicacions ja estaria tensionant l'acorda amb el que seria el govern de qualsevol tipus de, de color. Eh, per tant, el compromís polític a llarg termini també implica tota una sèrie de mesures o de transversalització d'aquesta política d'habitatge, és a dir, que una persona estigui al carrer no només és un tema d'habitatge, sinó que requereix i necessita una coordinació molt estreta de serveis socials, de política judicial, de política d'interior o policial, de mesures de salut i establir protocols d'actuació conjunts en totes aquestes mesures. Per tant, implica una mirada molt més transversal a el que seria la política d'habitatge que ha de ser un departament eh, concret, perquè estem parlant de cobertura de necessitats eh, humanes i, específicament, de residencials. Tot el que és el tema de seguiment i avaluació de polítiques. Clar, estem parlant, o sigui, en aquest context normal i, i, i de seguiment, el fet d'estar permanentment exigint resultats i com s'han elaborat aquestes mesures polítiques, en base a quina informació i en quins criteris o quines opinions s'han tingut en comptes de fer-ho, és una mm, situació doncs, molt important o també molt reivindicativa dins de la política clàssica, en tant que, normalment, doncs, quan un eh, sistema d'allotjament de persones desdonades s'articula sense tenir en compte la pròpia experiència vital de les persones desdonades, doncs implica que et deixes sota una sèrie de realitats o una sèrie de relats eh, que s'han de tenir en compte moltes vegades amb, amb el que són el eh, disseny de polítiques públiques. Tot això, La participació en aquest disseny vol dir que ha de ser molt transversal i molt més, eh, no només en base a organitzacions legals d'organització civil, sinó també en base a moviments socials o reivindicatius que normalment les estructures de participació de l'administració no inclou. Jo estic d'Anasako i vaig a, a, a Xetiquiom, però si em voleu parar, verem. Eh? Eh, I després, uh, amb, sí? Bé, potser ho agafo així. I després potser també hi ha tota la part que seria eh, en paral·lel a tota aquesta eh, articulació de, de mesures dins d'un context eh, polític determinat i que no seria res del tot transformador, sinó, si no, com, com tensar l'acord amb el que seria l'administració pública, és l'articulació de moviments socials que generin alternatives concretes i pràctiques. És a dir, si paral·lelament a la reivindicació no tenim la capacitat com a moviment de presentar alternatives concretes, perdem efectivitat a l'hora de reivindicar models. I a vegades aquesta reivindicació implica desobediència, transgredir aquestes normatives i aquestes lleis, i per tant implica pràctiques més transformadores. I on sí que ens podem permetre el luxe, de, eh, jo dic que entrecomtes, però sís de permetre al luxe de transgreir realment tota aquella normativa municipal que s'estructura en base d'una normativa totalment oficial i de dinàmiques de funcionament d'un estat o d'una administració pública. Per tant, d'alguna manera, el tenir objectius clars i mesurables, una dotació pressupostària, un compromís polític a llarg termini, un seguiment d'una avaluació, així com participació i la generació d'alternatives, han de ser punts clau de tot un moviment social articulat entorn a la sobirania residencial que permeti d'alguna manera eh, sentar les bases d'aquest eh, nou model. I això és simplement les bases del mentrestant, les bases de què fem fins a arribar a... Que això, evidentment, doncs és una situació que depèn de molts factors i no només de la lluita pel dret a l'habitatge o de la lluita per la sobirania eh, residencial. Però que la idea nostra ha d'anar a orientar tota l'acció pública cap a un tipus d'habitatge que estableixi seguretat, que estableixi assequibilitat, que estableixi habitabilitat i que estigui en un entorn adequat. Per tant, un eh, marc jurídic legal que el que faci és reduir la llei de, de, de, de rendaments de 5 anys a 3 anys és totalment regressiva. Per tant, una política eh, d'habitatge que articuli una categoria d'habitatge de protecció oficial o d'habitatge social tan cara com perquè la gent que està inscrita al Registre de Sol·licitants de Habitatge de Protecció Oficial no la pugui pagar és totalment regressiva. És a dir, tota eh, la bateria de mesures que estàvem dient abans amb un context eh, actual d'aquesta lluita del mentrestant, l'hem d'orientar cap a, eh, a cada una de les mesures que nosaltres tenim eh, que vagin a garantir seguretat, assequibilitat, habitabilitat i eh, mesures d'entorn més adequat i pròpia. Amb això que vull dir, per exemple, és que de vegades s'han doncs, fet eh, promocions d'habitatge protegit eh, doncs a les afores de les ciutats o en barris sense serveis. Aleshores, evidentment, doncs, després moltes vegades la gent renuncia a aquest habitatge de protecció oficial i es col·loca... Eh, es perd al principi de mixticitat i s'acaben eh, reduint doncs, només a el que serien eh, poblacions ghettos o banelios, o com volguéssim dir el nostre model. Eh, instruments dins de, de, de l'acció pública, evident hi ha molts. La política de la solidaritat residencial ha de ser una política de sol, ha de ser una política de promoció, ha de ser una política d'accessibilitat, de rehabilitació i d'intervenció al mercat de lloguer també. Per tant, són diferents instruments, que ens hem de dotar o hem d'articular aquestes mesures que deien d'objectius clars i mesurables, dotació pressupostària eh, bàsica, compromís polític, seguiment, participació i alternatives, ha d'estar en cada una d'aquestes àrees de política eh, d'habitatge, de sol, promoció, accés, habitació i, i, i lloguer. Eh, jo, bueno, puc seguir més, però eh, bàsicament, d'alguna manera... Eh, el que venia o, o, o articular és que la sobirania residencial va cap a un model on aquesta propietat, de eh, sigui del sol, sigui de, de, del tema del sistema de tinença, apunti cap a una propietat col·lectiva, que eh, aquesta producció dels habitatges o aquesta generació de sol sigui en base a principis eh, cooperatius, per tant, no ja siguin sota aquestes dinàmiques d'explotació d'empreses multinacionals o sigui, que fan exploració de mà d'obra barata i que contenen aquesta explotació de, de, a nivell de, de salaris, eh, que la distribució no sigui feta només en base al preu i al salari, sinó que també estigui feta més en base a conceptes de necessitats i eh, conceptes d'adequació, que, la, que la, el consum sí més de consum eh, de formes de tenència eh, col·lectives, Eh, i basades en l'ús no amb l'ús de no amb el valor d'ús sinó amb el valor de, de, de canvi i, els, i de, no amb el valor de canvi sinó amb el valor d'ús de, de, de l'habitatge i que aquest finançament no estigui basat en el sistema financer ètic en el sistema financer bancari tradicional sinó en base de sistemes eh, de finances eh, ètiques i eh, solidàries eh, a partir d'aquí això és una utopia no és una utopia? Doncs bueno, nosaltres eh, per posar un exemple, a nivell, per exemple, de Corp 57, estem treballant diferents eh, models de cooperatives d'associació d'ús en règim de, de, de tinença d'aquest cooperatiu, que d'alguna manera es basa tots els principis de que la titularitat sigui pública, que la gestió sigui cooperativa, però que els criteris sobre els quals eh, s'articulen siguin comunitaris, en principis. Cas concret. Quan estem parlant, per exemple, d'una cooperativa d'habitat de d'ús, com seria Can Batlló, el sol és titularitat pública i, per tant, es necessita una actitud proactiva de l'administració pública a fer una sessió pública gratuïta d'aquest sol a un projecte cooperatiu articulat sobre bases de principis comunitaris. Quan dic de projecte cooperatiu, vol dir que la propietat col·lectiva d'aquest edifici és d'una cooperativa, no d'una persona o no d'una propietat horitzontal de cada una de les persones. I quan dic principis comunitaris, estic dient que aquest projecte cooperatiu no pot ubicar-se allà si no hi ha una acceptació del que és el veïnat i la comunitat que hi viu allà. Si no hi ha una reflexió compartida de és necessària generar una cooperativa d'aquest tipus, o, per exemple, que un percentatge dels habitatges que siguin d'aquella cooperativa estiguin orientats a problemàtiques o a persones amb situacions de dificultats a residencials del mateix barri. Per tant, si no hi ha una articulació comunitària d'aquesta eh, gestió cooperativa, doncs tenim una sèrie de, de, de limitacions. Jo no sé si he fet la mitja hora o no, he fet 13 minuts, bueno, he anat molt, com molt, com molt ràpid, per tant, d'alguna manera, no sé, i a mi com que és més interessant que ho debatint perquè potser teniu altres preocupacions que això que he dit i com que estaria bé reflexionar conjuntament d'això, en podríem anar a parlar. No sé. No, sí, no. no sé si algú té dubtes, afeccions, debats, no sé. Bueno, no ho sé. com eh, Estic molt d'acord en tot el que has dit i crec que a llarg termini realment és el camí a seguir on hem de treballar i on ens hem de d'escursar perquè sigui d'aquesta manera però trobo que a curt termini, en el, o sigui el demà, el demà passat, i saps? No, no tenim les eines, no, no tenim el que fer per poder revertir la Tito Jou, com a mínim canviar-la a un curt termini que ja està aquí, que és que no és que estigui aquí, és que és d'ahir. M'explico? Mm -hmm. Vull dir que, que ens hi trobem dia a dia i que resulta que no només tot això que he dit aquesta gent, aquests col·lectius vulnerables, que ja els fan fora, sinó mm -hmm. que els fan fora realment dels, dels nostres barris, el que no pot permetre arribar, però bueno, perquè hi ha tota aquesta mercantilització de l'habitatge i, per tant, d'altres no? que també l'engloben i que formen part i et trobes fora i, i te n'has d'anar o t'has de buscar la vida d'una altra manera que no és la que a tu t'agradaria. I es trobo que no tenim la feina per poder revertir la situació al curt termini mm -hmm. o no sabem què podem fer a curt termini i fins i tot a llarg termini. Tot i que aquest pensament, aquesta idea sigui molt positiva, ens trobem també molts cops amb molts problemes. Havia posat Can Batlló, que allà a la borda, i que és un projecte super engrascador i que està molt bé, però de la mateixa manera l'Ajuntament ha cedit per fer pisos d'altestànding de... també allà a Can Balló, la qual cosa és super incongruent, no? Vull dir, ens podem dir, per una banda, estem fent eh, una cosa molt xula, molt engrascadora, que, que té el seu sentit, i de l'altra continuem fent la mateixa merda que hem vingut fent no sé quants anys enrere i costa molt de països. Clar, d'alguna manera, quan parlàvem de bases de sobirania residencial, és veritat que, com quan parlem de propietats col·lectives, de distribució, o sigui, les bases com així, sí que les podem assentant avui, tot i que és veritat que, una mica, el que venia a dir quan parlàvem de, de lluita de mentrestant, ¿vale? eh, són mesures totalment que les, sí que les podem fer. És a dir, jo estic convençut, ara s'està articulant el pla si vols el que és de Barcelona. ja eh? doncs estàs articulant el Pla d'Habitatge a Barcelona pels propers anys. Doncs Si tu mm, dius que a la ciutat de Barcelona eh, considerem que el 20% de l'habitatge en els propers anys hauria de ser habitatge social, estàs posant un objectiu, una cosa concreta, que si més no estàs fent la pressió política que pots fer. En una cosa és que estiguessis governant. Però tu, si estàs a l'oposició o estàs al carrer o estàs fora, Tu sí que pots establir una sèrie de mesures o sí que pots establir una sèrie d'objectius concrets a poder fer. Hi ha 28.000 sol·licituds dins de del que seria el registre de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial. S'allotgen 500 persones l'any, o 500 unitats l'any. Tu no pots dir que dels 28.000 pensem que seria una cosa articular o assumir-la concretament que el 20% estiguessin dins o que el 50% d'aquestes 28.000 amb proper, la propera legislatura del Pla d'Habitatge del municipi inclogui això, la Llei pel Dret d'Habitatge del 2008 deia ja que el 20% de, de, dels municipis d'habitatge que hi havia havia de ser Habitatge Social, o el 15%, amb els propers 20 anys. Bé, bueno, doncs són objectius que si no els estableixes de forma normativa i jurídica eh, no generes una obligació de resultats a l'administració pública. I per tant, tu com a fer, eh, primer has de reivindicar, en tant que tu no tens el poder polític com per exercir. L'altra cosa és que com a generació d'alternatives sí que pots exercir, tot i que no serà una solució de masses. Eh, no serà una solució per revertir un model, sinó que estaràs posant en pràctica experiències concretes. Eh, no, o sigui, que Seran transformadores però que transformaran realitats molt petites. Aleshores, estem en aquest, aquest, eh, aquest dilema permanentment i contínuament. És a dir, són coses de, si no obcebixes a un poder polític per transformar radicalment, l'Ajuntament de Barcelona pot fer una sèrie de coses que estarà limitades pel que faci la Generalitat i que ha, a la, a estarà, alhora, estarà limitades pel que faci l'Estat. Aleshores, en eh, tota aquesta cadena, doncs, bueno, cadascú es perd i s'expulsarà a vegades les seves... Eh, les seves responsabilitats, no? Aleshores, no ho sé, com, com, o sigui, una mica jo que vull dir és que penso que sí que hi ha marxa, saps? Que sí que ha marxa d'actuació, que sí que hi ha marxa sí de reivindicació i que sí que és cert que necessitem gent creant alternatives no? i que el moviment social s'ha de prendre aquesta iniciativa de generar alternatives per poder dir, ei, estem fent això, no? I és veritat que Can Batlló és una cosa que veurem fins a quan és replicable, quants Can Batllós o quantes bordes es poden arribar a fer. Això depèn, és que si no tens ni una, no tens un model on agafar-te. Llavors, d'alguna manera, tens que poder articular una per poder generar una dinàmica reproductora que serveixi per dir-hi. A altres municipis, com a l'Hospitalet, a Badalona, Santa Coloma, també es pot fer això. A altres municipis, a Manresa, que no hi ha tants problemes de sol, per exemple, hi ha molt més habitatge avui, potser es podrien fer projectes de cooperatives de sol d'ús molt més barats que el que seria Barcelona. És dir, hi ha contextos diferents i sí que penso que el març d'actuació existeix i és, només que és veritat que hem de posar el cos, perquè la revolució final no, no es està sola, no? sinó que es fa doncs, momentant al carrer i, i emprenent projectes i eh, iniciatives. O sigui. o sigui, és com intentar dir que per mi hi ha com aquest apunt positiu de, de, de fer-ho i, i en això estem, vam, no ho sé. És, no Ja, heu, ja ja parlat abans que hi veix. Si es crudesix un anàlitsma posat, és a sí. dir, al primer. Posat com que si de la vida, sé, eh, i a quin tipus de, de llei d'habitatge i elements elements marc en general, de, una llei d'habitatge per a una república social com un dia aviam, així concretant eh, penso que al final no és només una qüestió de llei d'habitatge sí que és veritat que és necessària una llei d'habitatge en el sentit que eh, s'hauria d'articular un procés de reclamació de quan aquest dret d'habitatge està vulnerat és a dir, ara mateix eh, podríem dir que Escòcia és eh, de les poques regions on hi ha un procés de, eh, legal d'articulació del dret a l'habitatge quan una persona, després d'haver acreditat una sèrie de necessitat d'habitatge eh, i una sèrie de, de requisits, pot presentar una sol·licitud per rebre un habitatge eh, social. ¿vale? Però és necessari també que aquest habitatge social existessi és necessari que aquesta llei vagi acompanyada d'una estratègia nacional que articuli d'otida a llarg termini de compromís polític, que estableixi aquests objectius eh, clars i mesurables, que d'alguna manera aquesta estratègia nacional per l'accés a l'habitatge o pel dret a l'habitatge eh, es concretés amb aquesta dotació, amb aquest compromís polític i amb mesures concretes que eh, despleguessin aquest marc normatiu. És a dir, és necessari fer una llei d'habitatge, per mi que n'és molt més ambiciosa que es va fer a l'any 2007, en tant que la de l'any 2007 acaba dient doncs, que els poders públics eh, han d'orientar la seva acció a un marc de 20 anys d'haver generat un 15% d'habitatge social, que és positiu perquè ha posat un objectiu de resultats, és a dir, en 20 anys vostè hauria que tenir el 15% de vivienda de protección oficial en su municipio. Clar, és una cosa concreta i si l'has complert o no l'has complert, ho podem avaluar d'aquí a vint anys i podem fer alguna cosa impremig. Però vol dir que tens un objectiu concret a, a fer. Però altra cosa és dir, no, no, és que a mi el dret a l'habitatge me l'estan vulnerant avui, aquí i ara. Jo he d'establir un procés de reclamació jurídic, legal, d'accés directe a aquest habitatge quan jo hes acreditat la meva situació d'emergència o d'urgència, perquè no només és la pèrdua, sinó també és la necessitat d'urgència. És a dir, el marc normatiu escocès, per exemple, recull com a sense llar o com a sensellarisme situacions de persones que estiguin a punt de ser desdonades amb els propers 28 dies, no sinó que ja hagin perdut l'habitatge, no, no, sinó que en els propers 28 dies estiguin en una ordre de desnonament. Això ja es considera sensellar i ja com un col·lectiu concret està sentit ser susceptible d'acollir-se aquesta legislació de sencerialisme per accedir a un habitatge social. Però també les situacions de carrer. El tema és que una persona que està en situació de carrer, normalment desconeix, està en un, en, en un procés d'exclusió tal que desconeix totalment el, el camí o té la incapacitat física o eh, d'anar a quin lloc ha d'anar a presentar aquesta reclamació. Però si aquí mateix és que no ho podríem ni fer. O sigui, si nosaltres avui en dia articuléssim un procés lo que ja ens diriem que l'objectiu lo, lo, eh, ha queremitir-se a un plan de vivienda que deveria concretar tal. però no hi ha aquest mecanisme. Per tant jo sí que penso que d'alguna manera, amb una república eh, futura hauria d''haver clarament un procés eh, legal, jurídic d'articulació de' reclamaació al dret subjectiu al, a, a un dret a, a l'habitatge i que per aconseguir això no només és una llei legal sinó que hahar, el que és una estratègia nacional pel dret a l'habitatge, però no només estratègia nacional pel dret a l'habitatge, implica la coordinació de molts departaments i una mica aquests criteris que us deia abans de lo que és dotació pressupostària, compromís polític, incentius clars, és una mica el, el, el fet. Per dir també, no sé, eh? dir, hi ha després a nivell de fer referència a nivell internacional, vull dir, la Carta de Drets Socials, el Consellor Europeu, o sigui, hi ha tota una sèrie de normatives que nosaltres podíem copiar i traslladar amb un articulat que permet Eh, el que és articular una política d'habitatge amb una base legal, és a dir, el tema jurídic ha d'establir una xarxa de protecció mínima abans de caure en una situació de carrer, i això t'ho garanteix una llei. L'altra cosa és que el desplegament d'aquesta llei és el que pot donar o prevenir que molts altres col·lectius acabin eh, fent. No? Dir, quan us estic llençant que hi ha 28.000 eh, unitats de convivència al Registre de Solicitats d'Habitatge en Barcelona inscrites, el 60% d'aquestes tenen menys de 1,5 d'ingressos, o sigui, guanyen menys de 14.000 euros a l'any. El 60%. Si tu no articules una figura d'habitatge protegit que vagi a cobrir aquestes necessitats, és que estarà generant habitatge de protecció oficial perquè escapes més altes. Totes, tot això implica una reflexió permanent, conjunta i així. Una mica com, si ho veig factible, sí, i és possible, sí, perquè amb altres llocs s'està fent però per donar resposta a el que jurídicament poguéssim articular eh, no es pot fer si partim de la base de que a Catalunya només tenim un parc públic d'habitatge social d'un 2%. Ho tenim molt difícil per fer així. Llavors, hem de generar un pla de, que seria de, de dret a l'habitatge que vagi orientada a augmentar aquest eh, habitatge social i a facilitar l'accés de col·lectius esclosos a aquest habitatge social. Per tant, has de generar aquest març jurídic, però també una política pública compromesa i transformadora. Això seria en aquest mentrestant. Que d'alguna manera s'haurà com privatitzar drets, no? Perquè ara mateix te trobes un torn de la pa, no? uh -huh. manera, Te trobes que quan vas a defensar el dret de l'habitatge et surten a defensar el dret de la propietat privada, no? Uh -huh. I una mica... En la, a la jo penso que s'hauria de privatitzar alguns pècs sobre els altres i manera que els que són de, de nivells bàsics no, no es poguessin no? calcular d'alguna manera ni, ni amb habitatge, ni amb, bueno, ni amb aigua, ni amb llum, ni amb aquestes coses. Okay. Perquè és que ens trobem, és que és super surrealista que en el segle XXI hi hagi gent sense aigua. Perquè com que estan ocupant, i, encara que tota la legislació que s'ha fet al final no protegeix aquesta gent. Dir que, per més que hi hagi canvis de legislació s'ha prioritzar en algun moment, o, o que uns facin negoci o que els altres disfilen. I d'alguna manera sí que s'ho ha de no? Bueno, jo estic Aquell, sí que és veritat que com que depèn molt de vegades de la correlació de forces que tinguis per poder implementar això. I la funció social de la propietat és un, un tema que s'ha anat introduint a poc a poc, que s'han anat batalles parcials i que a nivell jurídic, doncs, bueno, el poder que podríem dir que majoritàriament és molt conservador i la interpretació de la norma la fan normalment més cap a la dreta que cap, cap a posicions progressistes. Però si tiressin del fil de normativa internacional arribaríem a aquesta conclusió que, que, que tu fas. No? Però que jo sí que penso que d'alguna manera és que depèn molt més a vegades de, de la capacitat de és reivindicació que tinguem nosaltres que la interpretació d'aquest marit jurídic vagi cap una banda o cap a, a l'altra. I imagina't quan hi ha persones que porten més de 8 anys en situació al carrer que ja n'hi ha aigua, que a més se les penalitza o se les multa per dormir a, a carrer, no? Que són ordenances de civisme que, que estan. O sigui, ja no només, no tens una casa, ja no només viu sense aigua, sinó que el fet de dormir a carrer és punible, no? tu també s'ha de la pa, ara no hi soc, però més present no hi doia, i contestant una mica la pregunta que deia ell i Júi, lligant amb el que deies tu, potser el que caldria és no dissociar mai, o tenia present que de cara a la CUP, els drets de pobresa energètica, diguem, i el dret d'habitatge estiguessin lligats i no es poguessin dissociar. Això seria interessant, perquè si plantegem una llei que uh, en el moment que planteja l'habitatge pres... preservi també els drets energètics, no sé, no sé si jurídicament si es pot articular de manera o si hi ha alguna base internacional per fer-ho, però potser la manera és, és almenys des de la CUP, no? Eh, eh. I a part de ja que, que la llei i ja contempli, ja per sistemes que poden dissociar aquests drets, no? No ho sé. Això seria tota una reflexió, o sea, potser la, la Irene es pot dir més sobre això, sí? o sigui, ja estic intentant allò com Eh, sí que hi ha normativa potser del Consell Europeu, no, d'Europa eh, que aniria a garantir els drets de les persones en situació d'extrema pobresa on s'inclou no només el tema de roba, alimentació, eh, o sigui, vestit, roba, alimentació tal, i, i, i habitatge, tot i que parlen més d'allotjament. No? Aigua sí. Aleshores, però vestit, menjar, no? És vestit, alimentació, i habitatge. No? Això o sigui, com que a partir d'aquí podries fer com, com, com t'hi va a partir d'aquí. No? Jo no sé que ja heu parlat a la taula de constitucionalització de drets socials, però entenc que d'alguna manera a nivell normatiu sí que es podria eh, incloure tota una sèrie de... Com que heu parlat aquest matí potser t'ha més sentit que ho diguis tu. Però, eh la dis disassociabilitat de lo que seria eh, entre drets civils i polítics i drets socials és un dels temes que són els que hem de tenir clar des de tot moment, no? Eh, I que aquests drets socials formen part. Una llei de dret a l'habitatge que exclogui això o no, bueno, podríem eh, reflexionar. O sigui, jo realment ara... Eh, potser jo vinc d'un món on, on ens hem centrat molt més amb, amb, amb el que és el tema d'accés a l'habitatge i que aquest habitatge estigui en condicions d'habitabilitat i d'adequació, i per tant d'assequibilitat i també de seguretat amb la tinença. Per tant, quan parlem d'habitatge adequat, l'adequació d'aquest habitatge es garanteix mitjançant que sigui assequible, un règim de tinença segur, habitable, i per tant vol dir que tingui aigua llunga, tal, i llum gasolatal, i que estigui en un entorn adequat. és a dir, quan parlem de dir habitatge de dret d'accés a, a l'habitatge, no és un habitatge que són quatre parets i ja està, sinó que és un habitatge adequat. I el concepte d'adequació normativament parlant exacta inclou aquesta sèrie de coses. Per tant, eh, i de fet està reconegut ja en normativa internacional tot això, i fins i tot a nivell d'adequació a nivell internacional i de Nacions Unides tot fer una sèrie de definicions, però després cada context eh, normatiu jurídic defineix què vol dir en el seu context eh, concret aquesta adequació. Per tant, a l'estat espanyol hi ha jurisprudència del que seria eh, Tribunal Suprem que defineix que és aquesta adequació de l'habitatge a l'estat espanyol. Bé, bueno, doncs entenc que a Catalunya, als eh, països catalans, hauria d'existir també eh, un, com una definició més del de, que seria aquesta adequació. És veritat que hi ha normativa d'habitabilitat que eh, et diu, no? És dir, per exemple, que un habitatge sigui sobreocupat o que infrahabitatge està estipulat amb normatives de, més arquitectòniques o de, de, de cèl·lules d'habitabilitat, etc. I per tant, és un derivat de la llei d'habitatge, però que d'alguna manera sí que penso que el concepte d'adequació podria estar enquadrat amb, amb, amb això que esteu dient. Eh? Jo estic com improvisant una mica a partir d'aquí, però sí que entenc que si parlem d'habitatge adequat ha d'incloure aquestes eh, situacions, perquè el concepte d'adequació inclou aquestes coses que de que sigui assequible econòmicament, que sigui eh, amb, una, amb una tenença estable i segura, que sigui eh, habitable i que per tant aquesta habitabilitat es regula en base a les dimensions, el nombre de persones que poden existir allà, el nombre de subministrament, aquestes setmanes de coses. Bueno, no sé. Bueno, jo, és el que diu ell, que l'habitatge el, digne i adequat ja inclou subministraments i el que ve de l'aigua que està reconegut com a dret autònom, no? dret eh, dos domèstic i també per cuinar i així, però i el dret a és una mica més complicat, no està reconegut com a tal, però sí que hi ha, sí que hi ha bastantes coses a nivell internacional que es reconeix, sobretot a l'hora de cuinar o no? com de poder tenir una vida digna dins, dins l'allà. I després jo volia dir que, com us he dit al principi, que he d'estar eh, com aquestes tres conclusions, estratègia d'acció als moviments socials, Eh, quines preguntes? Això del que crec que, que no, hem, no hem respost. Quines preguntes formularíem a la ciutadania i com escriuríem aquestes preguntes en, en relació amb, amb l'habitatge en un futur fòrum social constituent i després sí que he estat apuntant continguts de la Constitució que, que creiem que, que s'haurien d'incorporar. No sé si teniu idees en relació amb això de les preguntes, de què, què podríem preguntar a la ciutadania per incorporar la Constitució. I anem apuntar també cap aquí, no? que una de les qüestions claus és com intervenim, o si s'ha d'intervenir dins el, el mercat de l'habitatge, eh, no? per generar opinions molt diferenciades, eh, i si s'ha de fer com. No sé si teniu alguna idea o... Jo... o altres preguntes que... No, però o sigui, sí que hi ha coses divertides això de d'això del tema de les preguntes perquè moltes vegades quan, o sigui, quan estava amb, amb, no, doncs amb, parlant persones sense sostre quan dius, bueno, creus en el dret a l'habitatge o parles en el dret a l'habitatge o no, reflexions o debats a, a la gent se't riu a la cara l'habitatge no existeix nosaltres no estem acostumats a accedir a un habitatge ni que l'administració t'oferisse un habitatge o és una part és molt, molt important de la població. Per tant, el dret a l'habitatge com a tal té un descrèdit tan important entre la població que moltes vegades ni imaginem que en veritat podríem exigir tota una sèrie de, de, de coses, no? Aleshores, em faria una mica de por a vegades preguntar determinades coses perquè saps que el descrèdit és tal que és normal, no? O sigui, amb el tema de persones sense sostre, no només és que desconeixin que potser poden fer determinades sol·licituds, és que en algunes vegades no les, no les poden fer que per un tema de, de, de situació humana, física, de condicions de salut, però és que amb altres vegades és que no les volen fer. O sigui, no les volen fer perquè no volen saber res d'una societat que els exclòs, que els ha torturat, que els ha matxacat i que els ha expulsat. Llavors, és que no volen tenir cap tipus de contacte amb serveis socials, no volen tenir cap tipus de contacte i hi ha una, una, un tema real. No? Llavors, realment, a vegades el tema d'interpel·lar, no, no dir que no, però, Eh, s'ha de fer també amb una certa mesura de... de... O sigui, jo, com que em remouen coses de dins, doncs són coses que, que em surten a partir de les cadències pràctiques, no? però són coses que, que, que hem vist. Eh, però sí que és veritat que a la gent se li pot preguntar bueno, eh, tu penses que hauries de tenir un dret subjectiu? O sigui, tu hauries de poder eh, sol·licitar aquest dret de l'habitatge? No? O si sigui, tu podries fer això, el tema de d'intervenció en el mercat, està clar, no? És a dir, pots dir intervenir, pots dir excloure del mercat, pots, o sigui, pots jugar molt, apretar molt, no? Aquí depèn de, de, de què facis. Eh, són tots com de, de, de qüestions i de, de, de temes que hi ha, o... Què estaries tu disposat a fer no? per, per poder garantir i oferir el que seria el dret de l'habitatge? Perquè, clar, aquí si comencem a, també a parlar del tema de l'ocupació a nivell social, eh, Pues, aquest que deies tu de la contradicció de zet, eh, o de la tensió que existeix entre la propietat privada i la funció social, ara mateix la correlació de forces que vivim nosaltres no sé si la guanyaríem. No sé si, no sé si la guanyaríem, no? Aleshores, a eh, algú coses que potser eh, realment estem en un punt molt incipient i que hauríem de veure què és el que, no, el que afinar molt amb el que hauríem de fer que jo potser apuntaria més pues, per fer preguntes més a nivell eh, genèric o de base, però una mica pues, amb aquesta línia. O si sigui, Podem intervenir o no? O si sigui, El que està clar és que no té sentit cedir al mercat la resolució de les necessitats quan el mercat no ens oferirà mai un bon habitatge, a un preu assequible en base a uns salaris de misèria que tenim. Aleshores, hem de guanyar aquesta batalla de la regulació del mercat privat, no? i la regulació del mercat privada es pot fer de moltes maneres. Hi ha una mesura més reformista, entre cometes, que seria per acció pública. Quan aquí a l'Ajuntament de Barcelona té una borsa d'habitatge de lloguer social i fa 52 contractes en un any, doncs la seva capacitat d'intervenció directa al mercat de lloguer de l'habitatge és ridícula. Si de tots els contractes que es fessin a Barcelona, el 50% passessin per la borsa d'habitatge de lloguer social tindria una capacitat d'influència sobre el preu del mercat de lloguer. I és una cosa que del que es tracta és de fomentar aquest servei, i és un servei públic. I és així, ara se't girarà en contra tot el sector, evidentment, que té el pes que pugui tenir, però hi ha una mesura que seria aquesta. Eh, com entren aquests pisos amb aquesta borsa? doncs pues hi haurà mesures també reformistes. Voy a bonificar el 50% de l'IBI al propietari que me ponga el pis en esta bolsa. Hi ha mesures punitives. Vaig a penalitzar tots aquells propietaris que tinguin més de tants habitatges i no els col·loquin a través d'una finalitat social. Puc. Hi haurien altres tipus de mesures més atrevides, que és a dir, a Barcelona, pel sou mig que cobra la població de l'alcalde, els pisos de lloguer del mercat no haurien de poder superar una renda determinada i tu pots puntar aquesta renda en funció dels metres quadrats de l'estat de l'habitatge, de la ubicació a la ciutat, pots fer-ho però pots crear això, pots fer una menys d'altra vida que és crear un escandall que serveixi de referència que serveixi d'imatge al servei públic o al propietari particular que moltes vegades jo m'he trobat en situacions de propietaris particulars que diuen jo no vull especular, però jo no, jo vull cobrar la renda amb el pis que hi Sí, eh? És més por que no et paguin la renda que volgué tenir un preu molt alt. I a vegades hi ha tot un procés de reflexió amb la propietat de dir-li, escolti, és que 600 euros per aquest pis és car, eh, haurien de ser 400, i si li oferim a través de Gateway... O sigui, hi ha un procés de negociació de rendes que hauria d'estar articulat amb tot això. I normalment això s'hauria de fer dins aquesta borsa, però si és un servei que al final del temps per fer maco, doncs no acaba, no, no acaba fent això, no? I també que... Jo crec que aquí també hi ha la part d'ara, no, que els preus estan molt elevats i molts propietaris, no, quan, quan t'ofereixes estabilitat d'una banda o rendibilitat de l'altra, molts, molts propietaris trien rendibilitat. Prefereixen posar-lo al mercat lliure per 1.000 euros que a la borsa per 800. Perquè estaven que el poden llogar, no? Si no hi hauria més gent a la borsa, no? No sé. Jo, això discrepo. És a dir, jo penso que una cosa és l'empresari gran tenidor i l'empresari Eh, que ja es dedica al lloguer d'habitatges i, i a la petita propietat. Jo aquí, vull dir, per, parlem, parlem no per la meva experiència, bueno, jo tinc clar que fa uns anys es feien 400 contractes i ara es fan 52. I això és així. Quina és la reflexió política o pública d'aquest servei? Pues, no ho sé, o sigui, aquí hi ha una sèrie de debats que... i això és Barcelona, fora de Barcelona igual. A la Terrassa hi ha el servei de l'habitatge jove, no? que funciona com funciona, ja no és jove, ja no és hostès, no? s'han anat agradant aquests serveis d'alguna manera i és per a algú. No? Pues, bueno, aquí és on ha estat la reflexió, el perquè s'ha anat deixant també, i és perquè s'ha anat deixant que el mercat de l'habitatge s'ha articulat com un... És a dir, si el benefici de... I, com ho diríem, el sector de l'habitatge, el sector de l'empresariat de l'habitatge està acostumat a, a tenir beneficis de dos dígits i per això sempre han tirat de la compra-venda. Això, com que s'ha acabat durant molts anys, el que han fet ha sigut convertir el lloguer en un mercat que sortia beneficiat, o sigui, ha sortit benefici del mercat per guanyar dígits de major, dos dígits amb això, i per això entren fons immobiliaris a comprar grans promocions perquè vagin a lloguer i per això s'ha reduït una, una llei de, 5, de, de contractes de lloguer de 5 anys a 3 perquè la van imposar els bancs, aquesta llei, precisament. És a dir, jo aquí a, a, a on vaig, és a dir, una cosa és el sector de l'habitatge que veu el lloguer com una activitat econòmica i l'altra cosa és el petit propietari i la petita propietat. I sí que és veritat que tenim una cultura, no diré que cultura, no, que ens ha posat com un tema de que, o sigui, a, aquí si voleu entrem amb el tema del lloguer habitacions. El tema de les habitacions, no? doncs tenim situacions de joves que no poden pagar un habitatge per si sols o per si soles i se'n van a compartir pis. No? I diuen, doncs, paguem 600 euros i paguem de tres habitacions doncs 200, 200 i 200. I entre els tres equitativament, fem. Això és una solució equitativa, regulada pel mercat, però potser el contracte de lloguer estan les tres persones. El problema està quan aquest contracte de lloguer el joga només una persona i lloga dos habitacions, potser a 300 euros cada una, i ella no paga res. I hi ha una ètica que no està regulada, és una ètica que està allà. A vegades pot passar que de les tres persones no, no els hi guanyi no els hi jogui el pis a 300 i 300, sinó que els hi cobri 400 i 400 i a més aquella persona guanyi 200 euros per haver rellogat aquelles habitacions i a més no estigui en el contracte de lloguer aquestes dues persones i aquella persona física s'estigui lucrant. Això passa, això és realitat i a això existeix. És veritat, això és així. Per què? Perquè al final la penya doncs, té poca pasta i tendim a aquí a, a este hasta la iaia no? que deia en el seu moment. El tema és eh, quina és la pedagogia que nosaltres fem també entorn a aquest a l'habitatge i fins a quin punt estem disposats a regular més o menys algunes situacions que contempla el mercat de l'habitatge. I o si sigui, tot això, no? o si sigui, hi, ha, hi hauria un servei públic que articulés al compartir pis, a priori n'hi ha un, però que està mort de risc en el sentit que només es limita a establir anuncis. I que hi ha vegades que potser potser que reguli una mica el tema, però no no, no està ben ben, ben articulat o ben vist. I el que vull venir-nos a dir és que hi ha tota una sèrie de, de realitats que ni ens podem imaginar en tot el món de l'habitatge que és que, bueno, ja no us parlo de situacions de sobreocupació. O sí, sigui, sí, hi ha vegades que són explotació de compatriotes i ha vegades que és explotació d'explotació, d'explotació... O sí, sigui, ens trobem... La misèria és misèria i les contradiccions dins de la misèria són molt greus i són molt importants. I, no sé, pues, des de pas que poden haver ocupat un bloc d'edificis i dins del mateix bloc d'edificis es generen dinàmiques Eh, no? que siguin contradictòries amb els principis que nosaltres estem fent pues això també passa negar-ho no ho hem negar ara això no és el, el, el, el que hem de defensar En sentit de, passa però passa perquè la gent està desestructurada, desarticulada i no està dins d'un moviment conscienciat i uns valors d'una organització política que vagi cap a un concepte clara de sobirania residencial simplement estem totalment desarticulats el problema de l'habitatge és una problemàtica individual i cadascú tira per salvar-se i manés. Doncs, ja Llavors el que ens porta al final a unes contradiccions socialistes. localistes. Bé. No sé si hi ha més intervencions. Eh, jo, ja sé que estic posant les conclusions, però he d'omplir aquests papers. Llavors doncs jo crec eh, que també és interessant que poguessin parlar a nivell constitucional, com ens imaginem, això, no? Ens agradaria una regulació més escueta, no? Com com hi ara, per exemple, encara que ara no està reconegut com a dret fonamental, però reconèixer el de tal habitatge digne i adequat i, posteriorment, que en funció de cada moment polític i cada relació de forces hi hagi una legislació d'habitatge diferent per diferents temes, o ens agradaria que es, que es regulés més eh, profundament i llavors quins temes creiem que serien prioritaris perquè per, per estiguessin al redactat de la Constitució. potser la Constitució sí que s'hauria de quedar palesa que una part de, de, de, la, de les peles dels pressupostos ha d'anar de, o sigui, destinada a aquest tipus, a vindar drets bàsics no? vull dir que no es puguin no fer trascat bancaris i, i, no, i després no hi hagi inesperades coses d'alguna manera això sí que hauria de quedar super supercert no? i després bueno un altre dels punts que havia dit, que era l'estratègia de tots els moviments socials. Pues, jo penso que una de les estratègies hauria de ser més educació política a la població, més, més sensibilització encara, perquè tot i que ha crescut la sensibilització en els últims anys, penso que no és prou, encara la gent veu les ocupacions com, ai que m'aniran ocupant ocupar el meu pis". O sigui, les... La mateixa classe de treballadora continua preimbitjant el dret a la propietat de, dels bancs abans que, que el dret a l'habitatge d'unes famílies. Bé, jo volia dir tres coses. M'has engegat la bombeta. Quan has això de l'estipulació, inclús de, de la i... de... Bueno, Potser en la llei de protecció d'habitatge hi hauria d'haver-hi com dos part temps. La, la, la vivenda de protecció oficial estable per famílies i una, uh, un sector d'eviment de, de producció temporal, de cara a joves, sense sòstres de sense situacions temporals d'emergència... De, de És a dir, com, com dividir el sector d'habitacional amb dos sectors, amb l'estable i amb el temporal, com no? el, el, el d'emergència i el temporal, o, però inclús temporal, Estable, o sigui, els estudiants que estudien de famílies de no arribar a la temperatura poden residir a la població tal en funció d'estudis o en funció de feina, no sé, dividir això. Tenim aquestes dues idees, no?, de residència estable i residència temporal. I en quant al que ella pregunta, jo a la Constitució, home, sí, el que diu l'Hidòria està molt bé, però, si estem mirant la població de la Fasca de parlant de Catalunya, la Constitució que sortirà, que realistes, no mica, però... Perdona, pots, pots repetir el que... El que, el que, que ha, ara, però, se m'agrada borrar el que has preguntat de les dues opcions. Que si ens agradaria tenir una Constitució més escueta i que després, via llei, es reguli, sí. o si ens agradaria posar certs temes ja com blindats a la Constitució. Doncs jo crec que faria les dues coses. Diria entrevistes a les dues coses. Una abrició escueta, com més favorable millor, amb uns, amb uns mínims o uns màxims, i, i, i a més a més si nosaltres treballant ja una cosa més concreta, mira, s'ha de quedar que república suposant que, sóc, que fugem al sector d'esquerra més rupturista o més alternativa més independent com ho vulguem dir ja tenir preparat uns, uns, uns temes pre preparats, ara quins jo tècnica no ho soc no ho sé i una altra cosa expressar una miqueta la meva sorpresa que aquí m'imaginava haver-hi o sigui, m'imaginava jo estaria patat de pas i estic flipant que només hi ha l'Hidòia i sóc jo que jo a veure, jo ja no sóc de cap part, no sé si és que des de, bueno, si de la TUP no s'ha convidat a les l'espai, o què ha, sí ha passat? Sí que s'ha convidat. Sí? Crec no, sí que sí. No hi ha hagut cap resposta. Pues no sé, però jo he vist una mellar, no he... Va, no. com, com la pancarta ara d'allà. Allà com l'ha comentat a la pancarta, no? Ostres, si t'ha negat qui pare. Sé mellat, que s'ha com... sí convidat a la comissió ILP, de la llei d'habitatge, no, per posar una paradeta i no s'ha posat. No. Està convidant una mica el Van Llori, però no ha tingut temps. Jo no tinc pas com a pa, eh? Jo, eh? No, no, jo no, tampoc no, tinc no. com a pa, jo tinc particularment. Manufi, i és que... Deixo, perquè en tinc altres llocs també que m'intressen molt, però has una enquesta? O... Perquè altres llocs l'han com una enquesta. Bueno, no sé, jo, per, per parlar si també... Sí, sí. Clar, si el que estem parlant és d'un tema de... de, de si ha de sortir ah, a la Constitució, no que a una Constitució sortirà un article i, i aniré un article d'habitatge específic. Tot, està clar, i tu has de fer referència al digne i adequat, ha sí, de sortir. La veritat és que desconeixia que anàvem amb, amb, amb l'articulació de la Constitució. I, no, no, no, no, com que jo de lògica anava amb la sobirania residencial, no sabia que anava tot en base a articular un, un tema de la Constitució. I que jo ho no, desconeixia, que no... Vull dir. Que i tot si el desenvolupem tal com ens agradaria molt detalladament que seria més positiu perquè aquests dies més articles on agafar-te no serveix de res. al final no, no ho estem veient com és Tienes dret a una vivienda a dir... És que right? si és molt genèric no... Però Clar, però i tot i que sigui específic i detallat, i això ens portaria a fer una conseqüència que dir un toxo així per tots els articles el podríem anar de desenvolupant allà... So. És que, també, és que en quin moment, eh, si, no, si, si, si, si, si la Constitució al final és, és que em fixa és el que és, no? perquè al final eh, el, els, els polers fàctics i econòmics i tot el rollo... El que sentit, per... Vull dir, que per molt que desenvolupis la Constitució els articles, que jo soc favorable perquè quedi valès tot el que tu vols reclamar i que, bé, sí, que hi ha hagut una lluita allà i unes victòries, no? si sí, sí, al final no ens ho creiem, és el que tu estàs dient. Sí. O sigui, la preocupació màxima de ma mare és que, jo, que podem comprar un pis i que el tingui, no? Per molt que jo li intenti dir que, que no el i que preferia poder llogar, però m'explico, vull dir, al final la Constitució és, és un text, i som, i som nosaltres els que ens hem d'empoderar i fer-nos-ho creure i tirant endavant el projecte, amb o que ho digui la Constitució. Deia, sí, eh? o sigui, és a dir, cap Constitucions farà lliures a nivell de vets materials, no? L'altra la... cosa és que, bueno, entenc que si hi ha un procés obert amb això, doncs d'alguna manera es vulgui incidir amb aspectes particulars, o sigui, eh, si es pot constitucionalitzar o no el dret, doncs els drets, els drets s'exerceixen, per tant podríem dir que, no?, d'en molta normativa no, però jo entenc que el procés vital en què s'està vivint i, i i jurídic, doncs es contemplen opcions de crear una Constitució amb això. O sigui, jo ho dic, ni cap Constitució ens farà lliures ni cap Constitució ens donarà un habitatge. Això és així. Ara, el tema és, quin és, com s'articula aquest, no?, o com es desglossa, o com s'acompanya, o com es desplega aquesta Constitució, que això és el repte, que té tota societat articulada en base a això i que depèn del model social que hi ha aquí al darrere. És així, al final, una Constitució és un, un llibre, un lliuret que regula i articula, però que l'exercici de això depèn del desplegament de moltes coses. Jo, si va sobre això, sí que entenc que ha un articulat del dret a l'habitatge, eh, que es pot articular en base a tres punts, que podria ser perfectament el 31 de la Carta de Drets Socials de, de, del Consell d'Europa, ja per dir-ho, que regula com el que seria l'adequació de l'habitatge, l'eliminació gradual de del que seria el socialisme... O sigui, ja d'allò que estem parlant ja està inclòs i evidentment el desplegament de tot això pot aprendre de normatives paral·leles i de plans o estratègies nacionals que ha dependrà del poder polític que hi hagi per implementar-les o fer -les. Vull dir, si al final d'aquí del que estem parlant és de què ha de recollir una Constitució o no, pues bueno, per més és això. Eh, ara, evidentment, es pot acompanyar d'una creació... Si tens un codi civil propi català, doncs pots fer una llei de rentaments eh, pròpia catalana on mm, sigui molt més progressista, i reconegui molt més drets als, als jugaters que a la propietat. Si tens una, una reglamentació d'accés al dret a l'habitatge, pots tenir cobertura a determinada situacions d'exclusió residencial. Sí, a partir d'allà, depèn ja com s'articula en base a, una, a, un, a un dret. I aquí sempre s'ha dit que, no? que l'article 47 de la Constitució està dins dels drets programàtics i no de, de tot això, si caiem en aquesta trampa, doncs, al final eh, tot depèn de quina és l'interpretació jurídica que es faci de la Constitució i de tal. Llavors, jo el que vull venir a dir és que evidentment heu de fer-ho que que de la so dependrà i tal, però que sí. Si s'està en aquest procés quan doncs, bueno, es pot pujar i ja està. I no... Vull dir que a no. No. la veritat és que no, no hagués parat tant de temps amb la no so. Jo crec que és evident que per una Constitució molt desenvolupada i molt progressista i molt protectora que tinguis, eh, si no hi ha correlació de forces no serveix de res pel meu mullat, però també és veritat que hi ha mecanismes que van associats, no? I que si ara et vulneren el dret a la vida o et tortura o alguna cosa, tens un mecanisme molt més directe, encara que després va del constitucional i està molt polititzat, etc. Però sí que tens unes garanties majors que si et vulneren els altres drets. No? Llavors, amb totes les cometes que calgui, jo crec que sí que és important eh, aconseguir no? fer la batalla perquè aquesta Constitució sigui el més garantista que, que puguem. I sobretot això, no? De, de cobrir necessitats bàsiques de, de les classes populars i el tema de l'habitatge és, és clau, jo crec. Jo he anat apuntant coses, també, eh, com a estratègia, estratègia d'acció dels moviments socials, heu, heu dit algunes coses, però aquí també jo crec que era la part més de, de acti, com activem les lluites perquè, perquè, perquè arribi la nostra veu, diguéssim, en el moment del procés que ens no? com més enllà de dir, ens agradaria que fos així o fos això, si no tenim aquesta hegemonia o aquesta correlació de forces, difícilment acabarem tenint una Constitució on ens agrada incorporar tot això. Llavors, quina estratègia de lluita? Des del dret a l'habitatge podem articular per fer arribar aquestes demandes a... bueno, que es plasmin a la Constitució. No sé si teniu alguna idea més d'això. Si no, hi llegirà el que he apuntat, perquè no, aquí les instruccions hem de consensuar una mica el que, el que farem arribar. A veure, què tens? Si vols fes estancament no, no, dir... i deixe això. No? Vull dir que és com especular molt sobre què haurien de fer les persones i a mi això com que... Dir, les persones som el que som, militant o militant, cadascú es creu que es creu i, i ja està. Dir, jo les coses que he trobat a faltar potser per, per això. Depèn de determinades situacions, s'han visualitzat més unes que d'altres i potser estan parlant de... no hi han hagut aliances entre els diferents col·lectius que estan en situació d'exclusió residencial. I dins d'aquests entra també la gent que no té prou capacitat econòmica per pagar. Aleshores, entre els joves que no poden pagar un habitatge, eh, les persones sense sostre i els que estan desonats i les víctimes de vivenç i eh, els immigrants que viuen amb, amb, amb habitatges sobreocupats, no hi ha una aliança transversal a totes les situacions que siguin escloses. Per tant, doncs no s'entén com a tal i s'entén com una cosa de donaments o s'entén com una cosa de fàbils. Eh, només que cadascú tingués en línia teixir aliances entre les diferents situacions doncs ja seria un dels reptes més importants que, que, que hi ha i que... I, i, i, que I que mi, també una altra cosa és el tema de s'han de crear alternatives a partir de, de, de posar el cos i de, de tirar-les endavant. No? Això és com, com una cosa molt important. Quan tens uns joves que estan ocupant un centre social per desenvolupar determinades activitats, eh, les has de posar en valor. I quan hi ha una sèrie de gent que per un moviment social està articulant i està ocupant un bloc d'edificis buit, s'ha de posar en valor. I, no? i quan estem parlant de com ho podem fer d'una forma diferent perquè hi ha crítiques sobre el model d'intervenció social que no sigui caritatiu, que no sigui eh, de determinades maneres doncs vol dir que nosaltres com Esquerres hauríem de tenir la capacitat d'articular un moviment comunitari que realment tingués una capacitat de mobilització social diferent a la que estem acostumades de reivindicar amb un altre i més proveir nosaltres. No? Hi ha mitjans, no? o sigui, nosaltres amb el tema d'alimentació al barri Pues han fet coses interessants, que és la creació d'una salsa d'aliments solidària més enllà del que seria un banc d'aliments, no? que són un tema molt diferent. O com a partir de... ens estem intentant tirar endavant un tema amb temes de valsada sense sostre, que sigui sí, més des del barri preocupat que té una persona sense sostre allà, ja, com s'involucra a treure aquella persona del carrer. No? Com, com ens ho fem per treure una persona del carrer? Com generem primer aquest vincle? d'aquestes coses de recuperar el vincle social són eh, necessitats bàsiques per articular qualsevol tipus de moviment polític Llavors, a partir d'aquí hi ha molt camí per recórrer jo saparia que s'agradaria que mm. s'agradaria mm. si no el concepte polític o la provació de forces que hi ha en el social eh bé, són les idees força cap d'esquerra i també cap d'estar eh d'hoteleria, digués, eh, el benpasso podrà carir-nis. la associació, per ser una altra sector social, eh, que entenc que les conclusions que havíem de dir van en aquesta línia és a dir, una república catalana de tipus eh, social o socialitzat i de serien els elements Et, uh, claus que, a, en aquesta línia emocional i no diré que si vegades, ja, de, de, de, de la legislació va que de... paraules. Que s'ha exercit, s'ha per una regulació molt important portat al mercat a aquest nivell. De certa manera, és un test per o, o una realitat No sé si t'he acabat d'entendre bé. Sí, sí. De generar aliances amb sectors no anticapitalistes, has dit això? Sí. Jo crec que és com clarament no? l'intervenció del mercat que ho hem de posar. Sí. Es està clar que... que, que, que Aportar les idees. Jo que, que la solidania social eh, eh, no es pot deslligar del de, de, de, de, de que succeeix en el mercat de l'habitatge, eh, pot deslligar del que succeeix a la resta de, de mercats, de mercats a, a partir d'un determinat moment, un cop de generalitzat, com funciona el mercat de l'editatge, podrà entrar a transformar-ho d'una manera una mica radical, com es planteja la qüestió allà, estar enfrontant coses que ho poten transformar en compte, això de la manera pública no m'ha encantat, ja ho veig. En algun moment, doncs això ho hem de... s'ha de dir, no canviaràs radical la situació força i d'aquest avançatge sense totes per a tot Si voleu us llegeixo una mica les notes que, que he pres si ha alguna cosa que no, que no he posat perquè bueno, no m'ha donat temps o, o me no oblidat ho dieu jo he en la part del fòrum social constituent no, de, de, de quines coses s'haurien de preguntar a la ciutadania, eh, si s'hauria d'intervenir al mercat d'habitatge, no, si hi hauria d'haver una intervenció per part de l'administració, si s'hauria de tenir un dret subjectiu a l'habitatge i posar d'alguna manera, no, com tu has dit, què estaries disposat a cedir o, o com, com es podria matisar el dret a propietat eh, privada no, en relació amb aquesta tensió que hi ha quan, per exemple, hi ha ocupacions alguna cosa d'aquí. Després de continguts he apuntat, eh, prioritzar els drets bàsics sobre, sobre d'altres, com per exemple el dret a l'habitatge per sobre el dret a la propietat privada, incloure el dret a l'aigua i l'energia quan, quan parlem de, del dret a l'habitatge, no dissociar els drets civils i polítics dels drets econòmics, socials i culturals, eh, poder incorporar mesures punitives o incentivadores de polítiques d'habitatge, Pensar en habitatges per joves i per col·lectius vulnerables, que clar, això, això no sé si ho de posar tant a la Constitució o més via legal. Eh, posar un encadenat de pressupost al, destinat a habitatge a la Constitució, eh, el que tu dit de l'article 31, no? com habitatge adequat, eh, disminució gradual del censallarisme... No sé què m'he explicat, d'això. Bueno, sí, sí, sí. Com, com sí, és un articular concret. Eh... Recollir més drets als llogaters quan parlem de lloguer incorporar la regulació del mercat de l'habitatge des de la nostra òptica anticapitalista. I com a estratègia de dels moviments socials he posat construir alternatives des del carrer i les organitzacions, eh, augmentant la propietat col·lectiva i el consum cooperatiu, demanar objectius concrets, clars, mesurables en el temps, organitzar i aconseguir moviments comunitaris des dels barris per trencar l'aïllament que genera una acció de dret a l'habitatge, fer més educació política i sensibilització en temes com l'ocupació, aconseguir aliances entre col·lectius vulnerables com migrants, persones sense llar, desnonades, joves, dones amb víctimes de violència masclista. Ja m'ha semblat que apareixia tant en la informació de la persona que aquella davant meu com la resposta que li has fet que és com integrem diguéssim en una manera com plantegem amb un cinc constituent la idea que no tenim un discurs naïf que no podem estar la nostra posició que ha fet un punt dialèctic en el sentit que podem però el poder d'estat i alhora venir, d'una ja crítica forta de del del que de, és de, de aquest govern, no? Tant, banda eh, per tant a, aquesta, aquest canvi de polítiques en el no només de venir, és és la gestió del servei sinó que eh, present eh, tenim un conjunt organització social eh alçada de comunitat i no veus. cosa, dir, una cosa és, eh política estatal d'habitatge avans i l'altra és pensar que la política estatal d'habitatge podrà resoldre totalment tot tot, tota aquesta tot qüestió d'alguna manera d'articular el fet de que acabarem el poder d'estat però, però que s'ha d'un consell que, que a l'hora ens n'haurem de protegir no? que no és el poder d'infinir sí, organitzar-se més enllà del que s'aconsegueixi posar la Constitució com per defensar, sí jo crec que ja són cinc, sí, just, eh, si sembla, donem per tancat el taler. Moltes gràcies, Guillem. Crec que no, per l'aplaudiment. Bé, gràcies per haver participat. I ara m'han dit que si podem portar les cadires a la Carpa Granca i al fons, així no...